Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Ministrul Justiției Tudorel Toader, o, care va să zică, dă în gât la Uniunea Europeană pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși. Nu care cumva s-o pună aia procuror șef al parchetului european. Vocea marelui om și magistru va fi în mod sigur ascultată cu teamă și respect la Bruxelles și Strasbourg. Totuși, subsemnatul în fac datoria de securist și trădător de țară și pun câteva întrebări, ticăloase. 1. Oriunde în lume, dacă o persoană e demisă dintr-o funcție pe care a deținut-o la o firmă, nu e voie să fie angajată de alta mai mare din branșă? Ce ne zice Marele Magistru Tudorel? Că dacă un antrenor e dat afară de becalii de la steaua, înseamnă că nu se poate să-l ia Real Madrid? 2. Un străvechi principiu de drept roman spune că non bis in idem. Nimeni nu trebuie pedepsit de două ori pentru același lucru. Năzuind ca Laura Chiuveși să fie sancționată de Uniunea Europeană cu respingerea candidaturii, după ce a destituit-o deoarece așa a vrut el. Marele magistru Tudorel, Dă de, de zvârlita cu bazele dreptului în același tomberon în care a aruncat avizul CSM și poziția președintelui Iocanis? 3. Crede, meme, Tudorel, că europenii nu știu foarte bine ce au făcut CCR și el în cazul Căveșii. De vreme ce rupe tăcerea și le trimite o dezvăluire mai ceva ca la antena 3? 4. Marele magistru Tudorel nu se află cumva în situația unui ins care, după ce și-a alungat nevasta, auzind că unul infinit mai pricopsit decât el vrea să o ia cu acte, încearcă să-l oprească? 5. A fi părâtă de Meme Tudorel poate fi pentru și un titlu de glorie mai important decât toate ordinele și medaliile pe care le-a primit de la Europa și America? L-aș întreba toate astea și pe Magnificus Magister Tudorel dacă n-aș ști că e mai tare decât Iordache, altă întrebare. Nu răspunde decât la întrebările pe care le pune el.